to cheer Remember Those Were The Days gesing dier Mary Hopkins en hoekom? Hoekom sê ons Those Were The Days? Want die memories wat ons het van die dag is van ons bestes. Nie net omdat ons jonk en fancy free was nie, maar omdat uh, dit die beste muziektuie was, enzovoorts, enzovoorts. Uh, daar is niemand wat daar oor kan strui nie. En is daar die muziek en uh, partij van die nievis wat ek vandag vir julle bring en ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel is en ek hoop julle genee die program vandag en laat julle lekker saam gaan luister en uh, ja laat ons pret gaan heen en so kom ons mors nie tyd nie, ek het baie plate uh, wat ek opgesit het, so ek hoop ek kom dier amal uh, eerst op die lys, ons het harde, ek spaai the number en die grootste presteerder van hierdie spesifieke plaat is op 24 augustus 1959 dier Guy Mitchell opgeneem. Het het die eerste plek uh, op die billboard op Hot 100 bereik en vir die week van 14 december tot 21 december 1959. Nou die uh, opname is vrygesteld dier Columbia Records en die trefferweergave het, uh, het nooit in stereo versky nie en uh, slechts op uh, enkele cd weergawe is. Nou, die ou wat ons na luister is Kai Mitchell en hy bring vir ons Hardix by the number sy, had by the number sê Guy Mitchell daar, wie, dit was in 1959 gewees, he jo, dit vir hom was verskrikkelijk lang terug man, dit was uh, ja, ek was uh, wel nog op laarskool maar <laughs> ja uh, kom ons stap aan met die program en Jim Reeves hoef ek nie is te introduce nie, sy rechternaam was ons Travis, Travis en die liekie wat ons van hom gaan luister, die, wel, dit is die eerste ene, uh, uh, die, die, die, die, die, die is verder aan in die program, gaan hy weer inkom en, hello Francis, ek sien jy is ingeskakel, man, wonderlik, ek is blij daar hoor, uh, en ek hoop jy genie die program, en, ja, en, uh, Susan, jy is vir verandering weer, uh, sonder beerdkracht, uh, wel, ek wil nie te hard praat nie, uh, jy, jy weet, hylle kan enige tyd skakel hylle sommer die goed af, maar dit is goed om te sien, ja, van Amersfoort af, jy is ook ingeskakel, en Judy, Judy uh, Swanepoel uh, van uh, Pretoria, jy het gesê, jy gaan ook luister, so, ek hoop jylle geniet. Kom, ons stap aan na Jim Reeves, en die likkie wat ons na gaan luister, die wel die eerste een van hom, is Hoospreenhoup Jim Reeves, hulle kan wel sê en met rede die man met die gouwe stem rechtig uh, mens voel net, dit is paslik, die term, gouwe stem, by uh, die een wat hy gebruik nou ja, dit was Jim Reeves met whispering hope, en dan sien ek jury sê, ha vriendin eh um, uh, Monica Monica our friend Monica is also listening for the first time uh, thanks for joining us Monica and I hope you enjoy what you hear and that this is your genre that you uh, will um, keep on listening and uh, tune in every week uh, to listen to us and then joy schwer are in America hey sir so, sy het een ergeval gehad en is in die hospitaal en dis nou al lang wat sy in die hospitaal is, so dit moet baie erge wees, en Joy, uh, jy luister ook en uh, ja, laat die ander patiënte en die nurses en amal saamkom daar en ook saamluister na ons Afrikaanse uh, jy man, moet maar net please explain, waar oor dit gaan uh, maar ek geloof, hulle muziek is universeel hulle amal Uh, pas in daarby en hulle amal genied het. Oké, okay, nou kom ons stap aan en ons kom nou by Afrikaanse likkie en Afrikaanse damekie wat dit sing. En uh, sy is geboore as Joanne Elizabeth Libbe in Boksburg op 26 maart 1948 so is hy so n bykie ouwe as ek, uh, sy het met Ralph Thursfield getrouwd en terwijl sy by die huis gesing het, en schoongemaak het, en uh, ander werkies, huiswerkies gedoen het, het sy, uh, wel, is, toe sy gesing het, is sy opgemerkt dier Abierman, wat daar dan aan uh, Pieter Loutus bekendgestel het, en by Gallo Records, en daar het sy een contract gekryk. So, as julle voel, daar is potentiaal vir julle gaan syng, in uh, die sitkamer of onder die stort, laat die bier jylle kan hoor, en uh, kyk wat het, uh, hoe het sy dan gevorder, net daar oor. Nou, uh, vandag vermaak sy met ons uh, met haar uh, ouwe en die liekie sy naam is Silverman, baie, ek hou baie van die liekie, kom ons luister Silverman, Joanna Field Johanna Joana Libbe uh, van Springs, uh, ek wonder uh, uh, Francis, jy is moes ook nou ingeskakeld het, jy het ooit vir Joana field uh, geken of, uh, ja, jy self is a country sanger van, uh, of sangeres dan van formaat so, ek wonder net, het jy het ooit ontmoet en dan het ek hier een boodskap gekry van uh, Lorraine Lorraine uh, daar van Boksburg en sy is ook nou uit die hospitaal uit ontslaan, die rug was die probleem, en Kornels was in die hospitaal, oi jessie, ons klomp mense, weet julle? <laughs> uh, maar ek is blij, amal is beter, en amal, joy, jy moet ook vannig beter word, uh, en uh, ontslaan word, en uh, ja, sy sê, uh, uh, wel, Lorraine sê, sy sal graag die metrieks wil ontmoet, en uh, ek sê van, wel, sy is al so deel van die groep, dat uh, uh, ons, ken, ons, ken, uh, ons ken al jare man ons hoef nie te ontmoet nie uh, ons weet wie sy is en ons weet uh, alles van haar en sy van ons <laughs> ek hoop hulle genedig uh, sy, uh, sy en Korneels sien uit na die uh, program elke vrijdagmiddag ek is blij daar oor en ek is blij ek kan julle vermaak ehm um, Ek sien jy Corneels is bezig om te skryf daar op die groep en uh, ja, kom ons stap aan en die volgende ene wat ons nou gaan luister is Mywood en hulle was een Nederlandse sangdeel bestaande uit twee sisterkies. Die een is Ali en die ander een is Doetje. Nou, uh, ja, uh, rechte naam is Edith natuurlijk. Hulle elkeen het een verhoognaam vir die groep aangeneem. Ali, een blonde liedjeskryver achtergrond en harmonie koor uh, en ook klaverborde het Alice May gewoord. En die donkere haar ene, dit is Edith, sy doen die hoofssang, uh, sy het kernwood Wood gewoord. Die groepse klank uh, met net die twee vrouwelike syngeresse het Edith. Uh, dit wil sy verscheidenheid stijle ingesleid en is baie male vergelijk aan die sangstijl van Ebba. oké okay, die liekie wat hulle vandag vir ons syng is uh, Menno, Menno, Menno, kom ons luister na my woord. En, uh, ja, lekker luister. as hy, dit was my woed met minnow, minnow, minnow, en soos ek sê, jylle kan duidelik die ewa stijl daar hoor, ek wonder of jylle het as spris doen, en of jylle maar net toevallig ook, maar ek geloof, dit is nie toevallig nie, jylle uh, probeer die uh, genre naboots, en, uh, ja, ek het ons net nog gesê, ons gaan weer by oom Jim uh, uitkom, en Uh, hy was, Travis was eindelijk sy rechte naam en hy is op 20 augustus 1924 in Galloway in uh, Nolo County, Texas geboore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy maat hulle groot gesin, onnerhou dier in die velde te werk. Nou, vroeg in sy leven het die liekies van Jimmy Rogers, het hy daarna geluister en op die ouderdom van 5 jaar een uh, kitaar by een olie constructiewerker gekry, wat ook vir hom die eerste of die basiskoorde geleer het op die kitaar. Nou op nege uh, doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minuut op die Schrev Port uh, radio Nou Jim Reeves, soos ek gesê het, met die gouwe stem, die paslijke gouwe stem, en hy wens ons allemaal iets toe, en ek wens dit allemaal uh, vir julle allemaal. To all the listeners may the good lord bless and keep you may the lord bless. bird in every tree. May there be a silver lining back of every Silver lighting Back of May you all be blessed. Almal wat inluister. En uh, ja, ek sien, uh, corneel sê sy dochter daar in, uh, wat is die, Henty's waar Henty's waar sy luister ook in vandag, en haar naam is Lydia Dedrix. Nou Lydia, lekker luister, en ek hoop jy skakel so gereeld in soos jy ma en pa, en, uh, dan, eh, uh, geniet jylle ook saam die program en ja, wanneer jylle saam kom luister dan ook en ja, dit is bieke ouwer as jou genre, die muziek maar betekenis word vandag so groot en hulle verstaan dat die, die 70s en 80s so muziek maar die beste was maar ek jy saak hoe jy daarna kyk nie Nou, ja, die volgende ene, toe ek my koel cool restaurant daar in Daniels Kool gehad het, het ek hierdie ene nogal baie uh, gespeel, en die mense my, my customers het om nogals geniet, en ja, kom ons luister nou, en die, die groep, sy naam is Men Without Hats, en die uh, groep wat, uh, die lekkie wat hulle sing is Pop Goes the World. dit was Pop Goes the World en wie jylle, daar is dees daar so baie nieuwe Suid-Afrikaanse kunstenaars op die horizon, wat uh, goed genoeg is, of nee, ons noem het nie so nie, wat selikies goed sal inpas by hierdie treffers, wat ons altyd aanbied. Ek dink maar aan, uh, byvoorbeeld een is Anja, Anja uh, Gerber, uh, man, die damiekie, elke leekie wat sy uitbring, fascinate my, en uh, uh, sy is nog op die horizon, sy is nog nie uh, onder die bright lights nie, sal my sê. Nou, uh, ek wil, een dag wil ek een program maak, net van die Suid-Afrikaanse opkomende kunstenaars, as my sê hulle dan so kan noem, en vir julle wees net wat sy talent is in hierdie land. Nou ja, ons het net nou Silverman gehad van uh, uh, Joanna Field. Nou hierdie keer het ons Silvermoon en Silvermoon word gesing dier Michael Nesmith. Geniet om. See the lazy mills slowly turning, cutting up the marble canyons of the sky, see the dust around my feet go churning, moving with the winds down the highways of goodbye. Standing in the lonely light of the silver moon is Michael Nesmith wat hy vir ons sê en dis hy wat dit doen en hy staan door op sy eie onder die silver maan in die donkerte. Nou, uh, ja, ek weet nie hoeveel van julle het nou al gekyk nie op die buitenblad van ons webblad daar waar julle luister. Nee, as julle afrol of onder toe gaan met die peulkie en dan kom julle op een vrageleis wat daar uh, op die um, buitenblad is, en daar sê julle een klompie vra sien, en uh, uh, uh, daar is algemene vra wat hulle vra, en jy moet daar invul, en vir ons sê, so dat ons in die toekomst kan weet waarvan hou jy, en waarvan ons luisteraars wil luister, en waarvan jy weet, enzovoort, en, en enzovoort. Nou, uh, um, dit uh, meng nie in met die huidige uitsending, as jy dit doen nie so, jy kan enige tyd, wanneer jy lis is, kan jy ingaan op die vraaglijs, hy is heel onderaan, en daar da is werke ook beskikbaar, daar is uh, sikke type goeders op ons voorblad, jy moet die hele voorblad lees, en dan moet jy die lys invul, en dan is daar verskye plekke wat hulle vraag, uh, weet jou vertel van die uh, Ramkat Radio en weet jou, uh, of jy weet al hy vraag, en dan vraag hulle ook daar wat is jou kunsteling program nou ja, daar is een lys van, julle kan een program kies daar en daarvoor stem en dan ook wie uh, wat is jou kunsteling genre van muziek Jy weet, hou jy van boere muziek, of hou jy van pop, of wat ook al, en country, en so an. So, maak seker, dat jylle daar aangin, en die lys vir ons invul, dit help ons baie, om vir te kies, wat er soort muziek die mense van hou, en uh, waarmee ons jylle kan vermaak. Ons kom nou, by, a uh, anti wat, och, sy was, altyd een van hy, Uh, muisies in die achtergrond van elke orkest dwars dier die land. Shua, shua muisies, wat soos mes hulle genoem het. En uh, dit wou voorkom asof sy dit meer geniet om die koresgedeelte van liedjes op te bring as om een uh, solo toe sing. Nou, klavierspeler sê dat sy drie jaar oud was en die hele familie baie muzikaal het sy eindelijk nie keesig gehad van Loobani. Uh, dit was so bepaald. Sy sal muziekrichting inslaan. Die themelied van die rolprint Caravan is dier baie kunstenaars opgeneem en uitgevoer en dit vat nie een kenner om achter te kom dat Mynie Groovee sy weergawe onder die heel bestes van daar die opnames is nie. Kom ons luister na Mynie Groovee en sy syn Caravan sy die themelied van die rolprint. Ek kom hy Echtige lid van Caravans en soos ek sê, het my nie doen om die beste en uh, daar is geen twyfel daar nie en ja, ek sal like om die movie eendag te gaan kyk ek het nie, ek het nie vir Caravan gekyk nie en uh, ja, en Hanley het nou net laat weet dat sy sit op die oomlik sal met haar pa daar by die dokter sy sal inskakel soedra sy terug is nou ei, die seisoenseker Ek weet nie, wat bring al die mense hierdie tyd van die jaar. Ek meen, ons praat vir ochtend nou oor, oor die son wat nou pikkie uh, later opkom en uh, vroeger ondergaan en jy weet mes, kom achter, daar is veranderinge en selfs in die weer. Uh, dit raak nou chili en ek raak bang vir winter. Ek hou nie van winter nie. Uh, daar is, ek weet, uh, Judy Judy daar van Forrie Smit, jy sê jy lief vir die kouwe. En, nee, ek kan nie daar saamstem nie, uh, ons, uh, ek sikkel my taam teer, maar uh, kou maak my seer, ek kry seer as ek koud kry, en, uh, ja, ons stap aan en ons kom nou by, uh, wat sal ons luister, hierdie is een lekker saam sing groep, en, hulle noem hulle self, the New Christi uh Minstrals. Nou hulle is onder reie uh, onder leiding van Randy Sparks is uh, uh, Amerikaanse ensemble, 'n uh, wat uh, die Randy Sparks in die 61 gestig is met meer as 20 albums. Het hulle het verskeie treffers gehad waaronder Green Green, Saturday Night, Today, uh, Denver en This Land is Your Land ensovoorts ensovoorts, daar se hele paar van hulle. En nou ja, vandag kan ons luister na hulle um this land is your land. Kom ons luister daarna, sing saam waar jy kan. Ek weet hulle sing lekker saam 'n uh, groep. Kom ons luister. Hier kom hy. This is land is your land. This land is mine. From God As hy, dit is ek gesê het, lekker een om jy saam te syng, en uh, ek weet, Des and Dawn, hulle syng die Suid-Afrikaanse weergave, This Land is Your Land, en, dit uh, is altyd lekker om saam te syng, en jy krij die <laughs> gevoel van This is Your Land, uh, as jy uit volle boor syt saam syng. Nou, um, ja, ek, uh, wil net kyk hier, jy, uh, uh, so. ach, my tokkie, ok, kom ons dit maar aan, maar die program soos hy is, uh, en, en, soos hy is, is, soos hy is, Ek het die goed nie geherangskik in volgorde van, jylle sal achterkom as min of meer alfabeties wat ons die lekkies in speel vandag, maar die, maak jy saak wat er volgorde jy in speel nie, hylle is handpeaked en vir jylle genot. Nou, Heinz Kroenier en sy groep, wat hy van zeerest af altyd saam luistert, Ek sien jylle is nie ingeskakel nie, ek wonder het jylle nou alweer uh, beerdkracht daar so, en dan uh, ook uh, die damekie van Bethlehem, uh, en sy is uh, Foster, uh, Rina Foster, is uh, ook nie ingeskakel, of uh, wijst nie so ver dat sy ingeskakel is nie, ek geloof sy is een motie, motie daar van George, en uh, Alida hulle, van uh, Rustenburg. Ek weet, jylle luister, uh, jylle is net roofluister daar, vandag, maar uh, ek sal van jylle hoor. Ok, ons stap aan, en ons kom by Nianel. Jylle amal ken vir Nianel, hylle is ook daar van namibië Sy Enna Sissie, en uh, Rihanna, en die liedje wat Nianel vir ons sing is, Weis my jou hart, Ach Tuch Face me your heart Face me your heart versteek, ek weet daar is iets verkeerd, ek wijs my jou deel my hart met jou, je kan in my opinie, en in my eerlik opinie, is dit ons meest talentvolle Suid-Afrikaanse dame, saam met uh, Corlia Bota, die twee van hulle het talent uit hierdie wereld uit, en ja, prachtige, prachtige sang, maak jy saak wat, sy is veelzijdig, in, die, in baie opzichte, baie, ek kan hy enige liedje gee om te sing, en uh, Nianel sal het vir jou kan sing asof het haar eie is. Oké, okay, nou kom ons by een muziek stuk, die liekie van Moulin Rue. Uh, dit is Percy Faith. Hy is geboor 7 april 1908 en hy is oorlede 9 februari 1976. So is hy heel rikkie terug al. Hy was een Canadeese orkestcomponist in dirigent, bekend vir sy vele relings vir pop en kerswees standaarde. Hy word dikwels gekrediteerd vir popularisering van die makkelike luister of immeer muziek formaat. Nou, ek dink die ou wat vandag vir daai goed bekend is, is natuurlijk André Rieu. Maar, alhoewel sy loobaan begin het met die hoogtepunt in die swing era, het vijf orkestratie uh, technieke in die gebruik van groot snaargedeeltes, fijn uh, of verfijn, en herdenk om die kopergedomineerde populaire muziek van die 1940 ste te versag en uit te vul. Nou, die een wat hy het vir ons nou doen, is die thema van die rolprint of theme van Moulin Roug. Kom ons luister, die prachtige melodie, en weeg maar die koppe saam, of, as kan ballet of ja, uh, yeah, kan ballroom doen kryf jy iemand en doen het en dat, dat daar ook sang in die uh, muziekblijspel is of in die muziek is en uh, hier aan die einde en uh, ja, die uh, eindelike of uh, nog een naam Where is your heart is uh, ook die naam van die selfderikkie Moulin Rowe The Song From Nou stap ons aan uh, Die volgende is Pieter, Paul en Mary. Nou hulle was een Amerikaanse folksonggroepie, wat soos die Marcels van 1961 in New York City gevormd word, tydens die erleving van die folksong genre. Nou vandag sing hulle vir ons Blowing in the Wind. is eindelijk een baie diep liekie die, uh, the answer, my friend is blowing in the wind, en uh, jy moet die lirieke luister, dan sê jy sien, uh, maar uh, ja, Joy, daar so, waar jy sit, in die hospital, hierdie is speciaal vir jou, ek weet, jy geniet ons uh, funny spot, en hier uh, soos iets om jou bykie op te beer, ons het natuurlijk weer vir Wackhead Simpson en hier enig gaan oor een vasectomy <laughs> die ou het weet uit sê, dan krijg jy oproep van die dokter om te sê sy vrou is verwacht dit uh, kan jy uh, hy hewelijk erg beskadig daai, nou kom ons luister na Wackhead Simpson I get this email last this email. Wednesday, yes, from Petra Pinar, please could you prank my husband, we have Two kids, they had the second baby end of last year. Yeah. And uh, he went for a vasectomy last year already. Okay, while she was pregnant with the second child. Yes. Right. So they couldn't have any more. Right, that's it. Got two, that's all they want. That's all they want, so shop got the closed. closed. That's where I come in. So he's um had the vasectomy seven, eight months ago. Yeah. He's totally clear. Yeah. Totally clear. Been for the checkup. and totally it clear. Revealed that he's totally clear. This was yeah. still end of last year already. Right. Mm-hmm. What would happen if you had had to happen to call the man from the gynecologist's room? So we had to set a few things in place. We had to start to drop a few bombs on the man. Okay. So Friday, I give her a call, and this is what we did. Sometime on this weekend, I need you to just tell him, just slip it in that you're feeling a bit nauseous. Mm-hmm. Okay. So I'll go vomit at night, you know. Beautiful. Oh, lovely. <laughs> and then tell him that, you know, maybe you'll go see the doctor on Monday. Okay. It's now Monday. Let's find out what happened on the weekend. Okay, so tell me how it happened. What did you do on the weekend? Well, yesterday I was a bit and this morning. I also said to him, you I'm not shooting well. I'm going to go to the doctor. <laughs> <laughs> yeah. No. If he had to suspect you were having an affair with anybody, who would it be? What you think? Well, it's been Rudy. <laughs> <laughs> Okay. okay, so it's all, it's all set up. She has complained that she's not feeling that well. She's going to go see the doctor on Monday. Yes, and he's been clear for like seven months. now's the time Let's that see. the gyne phones him. Yes, after her checkup yesterday morning. Right. Uh, hello, Mr. Pinock yeah i'm Mr Pino dr Brett yeah I'm calling from Sunwood Park yes. um I was just wondering I'm looking for uh, for Petra Petra yes uh, so have you got her own number yes no uh, she was here in, but she came to see us this morning and uh -huh. I've just been trying to call her to tell her the good news the good news what is the good news <laughs> the the good news yeah well I suppose I can tell you because you're a husband is yeah. that Is that, um, she's pregnant again. Sorry? She's pregnant again. I oh. know, oh, you're f***ing serious. You're serious. Yes, um, I believe that will be number three now. Yeah. Oh, are you not happy about it? Yeah, no, I'm supposed to be steroid. <laughs> Sorry? Uh, I'm supposed to be steroid. So it's not good news for me. Did you have a vasectomy? Yes. How long ago? Uh just quite a while ago and I had tested it and it was nothing. Yo? Yo, yeah. There's some good news for me. Oh, you were sterilized when, sir? Shut uh, it, uh, it was last year sometime. October, somewhere there. October. Okay, yeah. and it usually takes um three months or 20 ejaculations before the whole system is flushed. Yeah. Ooh, cause she's' because she's only three weeks pregnant. Okay. yeah. Okay. I'll figure to you, Doctor. Thanks. Um, sir, I, I I hope I haven't started some some problem here. But she, she did put a, a, a, another guy um that she she came with, uh, Rudy Sneijhans. Okay. Do you, do you know who he is? Oh, yes, he's my friend. Are they close? I'll find out. Okay. Thank you very much. Okay. Bye. Bye. Petra he's oh no man You must tell him it's you now <laughs> Yeah, even Petra's realised oh, Okay, I'll tell you Let, Let's try something now Where you call him, okay Okay, you run Hello hi Yeah Is it my suit? Yeah What's it? I think I'm going to get my What's it, baby? Yeah, what's it? Right. Yeah You make it up alsjeblieft ah, kom kom nee alsjeblieft kom kom nie hmm? vertel jy my van wat is wat nee wat is fout waar is jy for die werk die licht wat is waar was Wo jy vir die work? die f*** licht man <laughs> nee. wie is mis om my rond te f*** is te gaan... wie is mis om my rond te Petra What is this? JURRY IS THE MORING MEJU! Why did it sound good? I'm even shaking you. He doesn't have a gun, does he? Ja. Yeah. <laughs> oh, I hope he's not near Rudy. <laughs> Hello Henry. Hello. Hello Henry Pina. Ja. Yeah. Hello meneer, this wackhead Simpson, how are you my mate? <laughs> oh shame. <laughs> <laughs> you can talk to him now. Petra, on, <laughs> This is ready. Awesome, <laughs> can, can, can I give you a warm cloth? <laughs> Yesterday men, I'm belly, I'm really. Oh shame. I'm gonna to I'm going to come in still you as well. <laughs> Very nice ja nie as die ouwe sê Koe verloor het met daar die nies Dan kan mens om nou nie kwalik neem nie En Hoe lief hy ook al vir sy vroukie is Maar Ja, jammer oor die paar knope Waar al gelos is Maar uh, Hulle probeer het so ver as moendlik uh, Uit te biep Maar patie uh, I mean, Vat nie een uh, pilot, uh, helikopterpilot, om uit te figure wat word daar gesê nie. Maar in elk geval, oké, okay, ek sien Louisa, daar van Kroonstad, uh, jy is ingeskakel, en uh, jy sê jy genied het, en Heinzi, jy sê, daar in zeerist het jylle so pas uh, jylle uh, beerdkracht gekrys, so van 4 hier af. Ach nee, nou, uh, ek sal vir jylle Uh, potgooi los op die groep, so dat julle kan inluister die wat uh, dit misgeloop het, maar uh, ons stap dan verder aan met die program en ons kom by uh, kom ons maak het uh, Pietersu en Mark nou hulle was een Switserse muziekgroep van Bern Bern Uh, die lede was Peter Reber, hy is in 1949 geboore, hy doen sang, klavier en kitaar, Sue Shell, nou, dis nie een Sue Shell nie, dis Sue en van is Shell, uh, geboore in 1950 in, in New York, sy doen sang, en Mark Dietrich, geboore in 1948 en dis sang en kitaar, wat hy vooran vooranwoordelik is. Nou, Hulle het in Switserland vier keer by die Eurovision Contest uh, verteenwoordig. Pieters Soen Maak, wat ook bekend is vir een gewilde liekie van Cindy. Nou, Cindy weet ek is die cats. Nou, so so, hulle moet dan uh, f, hulle groep is dan, seker die cats. Vermaak ons nou met Memory Melody. A lekker enetjie. is een lekkerie en een pie so en maakt en uh, hulle het gesing Melody en uh, ja, ek het uh, het is een mooie liedje vir my ek het om geniet en die van julle wat het geniet, steek op julle hande ja, ek sien dat is daarom uh, en uh, dankie daarvoor en ek is blij julle geniet het dit maak het vir my die moeite weg die, as julle my gelukkig wil maken hoef julle net te sê uh, dankie, ons geniet die muziek En dan weet jy, hoe happy is ek? Ek is so happy vis in die water. <laughs> Oké, okay, kom ons stap aan en ons kom nou by nog een Pieters. Nou hierdie is Pieters en Lee. Hulle was een baie succesvolle Britse volksmusiek groep in Popdio in die 1970s en 80s, wat bestaan uit, uit Lenny Peters. Hy is geboor op 22 november 1931 en hy is oorlede 10 oktober 1992 en Diane Lee. Sy is geboor in februari 1949. Nou Pieters en Lee sing vir ons Don't stay away too long. Ook al ek reenekie. Ho-ho! <laughs> We'll Wat was uh, Dit was Peterson Lee en uh, uh, ja, dit is, uh, wat is hy in Afrikaans? Wie kan raai? Ek het, uh, dit het my bijgeval, is hy enig een van jylle wat kan sê? 5, 4, 3, 2, 1, hy nie, nie een van jylle nie. Dat is Tlenis Lynn, met my hart het een kleine venster en sovoorts, maar uh, Judy sê sy het hy likie baie geniet, sy sê dit is een prachtige likie. Ons kom nou by Tatiana, Tatiana Evie Marie, en uh, sy is saam met die Avalon Jazz Band, en die teerlijke likie wat hulle doen is Lameur, en hy is ook in Engels, ek het ek nou die aand gespeel in Engels, eh, uh, ek kan nie wie dit gesing nie, mas beyond the sea, of so iets. Maar kom ons luister, Lameur. Lameur Kom va danser Le long des gals reclame A des reflets d'argent la Si pure la mer Vergeur d'azur Infini Voyez -vous. a van wat whatever sy daar gesing het en ek hoef nie te hoor wat sy syng nie ek hou net van dis een mooi taal, Frans en uh, ek hou van die melodie ok, so, ek het die muziek geniet daar jy nou nou, uh, nou, Bekara ek weet nie hoeveel hy kan onthou nie hy is door van 1977 Uh, hulle is uit Spanje uit Die twee dames is Meite Matheos En And die ander eniekie is Maria Mendiola En ja Hulle het uh, vannig Internationale sukses bereik Met uh, hulle heel Eerste liekie en dit was Jeserak en Boogie Nou ja, intussen het hulle Hele paar treffers gehad Die een wat ons dan vandag na gaan luister van hulle is Caramilla, so dit is zeker een Spansie, nie? maar dit was ook in 1977 in hulle ontstaansjaar. Luister, hier kom my. is when you Wat sê Alida? Uh, ek, ek, ek sien julle luister ook daar in Ristenburg, Alida Stein al van Ristenburg af en dan ook daar Ivers nabij nabij Ristenburg is uh, Northam, Northam en ek weet Phil uh, en Lindy hulle vier verjaarsdag vandag, happy birthday Lindy uh, ek hoop pas nog baie vir jou en dat die toekomstjare vir jou net voorspoed en geluk en liefde en al die mooie dinge sal inhou en daar nog baie van hulle is ok, jy moet lekker verjaar uh, en uh, vul ek daarby renoster koffie dit is wat uh, daar nodig is en ek hoop julle te groot feest vanavond om die ding te vier ons kom nou by, kom ons maak het Bing Crosby Bing Crosby, zekker al ek er altyd door moet Bing Crosby en Bill Cosby uh, dan wonder ek nou, hoe is hy nou weer vry gelaat? nou Bing Crosby is in uh, Grace Kelly die liedje wat hulle van sing is True Love geliekie van Chris Kelly en Bing Crosby uh, True Love en uh, ja dit kom ook van die jare toe ek nog klein was toe ek nog ook jongeling was ons stap aan nee, en ons kom een baie meer moderne ene, en dit kom in die vorm van Tern Lamb sy is geboren en opgevoed in Ocean View Kaapstad gegradueerde aan die Waterfront Theaterschool, lief, uh, liefkieskrijver uh, van 7 nummer 1 nationale treffers, medestichter van die uh, uh, uh, en leier, sangerest van die Suid-Afrikaanse uh, samme bekroende groep Blackbird, en die bird, spelmeis B-I-R-D, Blackbird, uh, wat die openingsoptrede gedoen het vir die internationale groep Mike and the Mechanics, en sy is ook actrice in Binnenlanders en die kyk net drama reeks Zuid-Ooster saam met die groep Blackbird sing sy haar eie trefferlied en saam met Craig Hines sing sy die liedje en die liedjes naam is natuurlijk From the Bottom of My Heart uit die bodem van my hart Terren Lamb, en ek see, sê die vrou het een paar wimpers na, uh, ooglede, en as hy hulle vannig moet, sy sy hulle vertical take-off kan maak, uh, Terren Lamb, wat uh, deel van Blackbird is, en uh, ja, prachtige vrou, en ek hou van hulle likie ook, en uh, dis waarna ons geluister het. Nou volgende kom ons by by rustige stem, van een baie rustige dame, en die dame is Ethnie Pedrigan, nie O'Brienine. Oeh, ja, sy is gestraft met name. Nou, sy is geboren op 17 mei 1961, en professioneel bekend as, Enya. en ja, sy is die eerste sangeres, liekieskryver en muzikant. Nou, is die liekieskryfster, oké. Okay jylle moet het recht kry mense, en sy is nie een muzikant nie, sy, sy is een of een muzikantres, wat, muzikante. Gebore in een muzikale familie en opgevoed in die eers sprekende gebied van Guidoor in County Donegal, het sy haar muzikloobaan begin, to sy in 1980 by haar familie se keltiese orkest Kleinhead, aangesluit het op sleetelborde en achtergrondkoor sy later op haar eie gegaan, enzovoort, enzovoort, en die rest is geskiednis. Nou, en ja, het in tientale gesing. Nou, hier is sy, en die liedje wat sy vandag vir ons bring, is Only Time. Baie rustig, baie starig, slow dance. ons staan nader eindese kant toe en uh, ja, ek moet nou kies wat ek uh, graag wil verder speel, en daar is nog een hele klomp, en ek gaan nie by allemaal uitkom nie, so kom ons vat volgende, maar die Gunther Kalman koor, en uh, hulle sing vir ons oosmeer en moe slink altyd so vroelik, die Koenter Kalmanse mense uh, en sy koor, ja. En, ja, ek dink ek gaan vandag nog enetje indruk, dan uh, sal ek uh, moed afsluit. En die ene wat ek gaan indruk, jy ken vir Frank Duval. Hy is gebore in uh, 22 November 1940 in Berlijn as Frank Juwe uh, pats En uh, hy is een Duitse komponist, dirigent, platevervaardiger en uh, likkieskruiver en sanger. Gebore in een familie van kunstenaars, het Duval als akteur en danser gestudeer. En ook saam met sy sister Maria het hy gesing. Tegen die 1960s het Duval muziek gecomponeer, beide orkest en pop. Nou, in sy eerste klankbaan vir die episode van die Duitse reeks Tarp, dat tort uh, is in 1977 uitgesaai. Nou Frank Duval, uh, hy doen vir ons Angel of Mine, kom ons hoor. ons het geluister, ons het gehoor, en ons het ge... Uh, Frank Duval met Angel of mine en dit bring ons daar waar ek moet sê. Um, dit is tijd vir my om af te sluit met twee en een rij, en ek bedank julle hartelik vir die gereelde inskakel, en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het, en al die nieuwe luisteraars, ek hoop, dit nie julle laatste inskakeling nie, uh, en daar, Lydia, daarvan, hendies baie, Uh, ons wacht vir jou, ons wil kyk dat jy volgende week weer ingeskakel is, nou, voor ons dan die laatste twee luister, eers een paar aankondigings, en indien uh, jy enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van byeenkomstofreunies wil maak, Aha, ons het so'n mini-reunie volgende naweek, door in Pretoria, daar by Judy'se plek, het uh, sy gereel en uh, Ja, so ver om te rij, maar uh, is die moeite werd om my mense te sien. Nou, jy is baie welkom om my enige tyd te contact op my telefoonnummer 072-541-9803 en jy krijg wereldweie blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die program borg. Jy sal vind dat dit a baie kostefectie manier is om jou verkoop te eskuleer en dalk sommer te verdubbeld. Advertising Pays, soos hulle uh, in Engels sê. Nou, jy is ook welkom om op daar die voen te contact. Ek herhaal om, 072-541-9803. Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat beskikbaar is om op te kree by funksies, of skouwe, enzovoorts, enzovoorts. Stuur asjeblief my so 3 MP3's, van jylle mysiek na my epos adres en dit is ludwig venter het live dat sy jou dat zed hy en alles aan mekaar met die kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hierop my program wil bespreek of As jylle weet van soe kunstenaar, stuur my besonderere dier aan hulle en hulle sal op my ander program op die horizon verskyn. Ek het vir marag juist yes, het ek met uh, Herman Kleinans gesels en uh, ja, ek uh, saai dit ek het die opname gemaakt van ons onderhoud en dit word maandag uitgesaai, maandag middag met Herman Kleinans en die week daarop het ek die theelepelkies wat jylle nou kan luister. Nou, ek los jylle dan met die tweene rij, en vandag sal het wees, kom ons luister na For Your Precious Love, en dan Goulam met Daidi. En, uh, ja, so, uh, ek sê vir jylle, uh, was my voorrecht, en om my muziek met julle te deel lekker week verder, lekker na week en die, tot volgende week is het ek Ludwig Venter wat sê wees soet, loop mooi was julle handen en bye for now into each life a little rain must fall every day can't be sunday And every smile isn't a smile of happiness And every tear that sheds not a tear of joy I'd like to take a little time To dedicate this song To everyone who's in the presence of my voice Especially for those who have loved ones far, far away Maybe she's across the sea Or maybe she's just in another time I can imagine when you're all alone In the way we hour the night You just might decide to write Knowing all the time that you just can't find the right words to say You can say darling For your precious love I'd give you the world on a silver climb But you know as well as I that that would be a lie Now if you'll just take these few lines from me The letter you're trying to write would be such a comfort to your loved ones. Now listen, for your precious love, I'd climb the highest mountain. I'd even go out as far as trying to swim the deepest sea. Now listen, and maybe Blondie will give you a better understanding of what I'm trying to say. Your precious love...